Отрицателни и положителни черти на ученика Шеста школна лекция на общия окултен клас 4 април 1922 г. вторник, София Тайна молитва Преди да дочетем написаното, ще направя няколко бележки. Вие знаете как ганосват съдиите. Виждали си каледжиите как калайдисват. Стъпват краката си в съда и го изчистват, за да може калаят да хване добре. Без да се очистят съдовете, калаят не може да се тури. Когато вие влезете в една околотна школа, и ще турят краката си, ще ви въртят и докато не ви очистят хубаво, калай не ви се туря. Има някои черти, някои възгледи у вас, които трябва да напуснете. Те са следващите. Щеславието. Това е едно животинско проявление от човека. Щеславието ще го видите у всички животни. То се среща в птиците, кучетата, конете, воловете. Когато кучето е щеславно, то вдигне опашката си нагоре и казва Аз не искам да знае. Когато паунат иска да покаже щеславието си, разпери опашката си, трр, трр, трр. Това е животинско проявление. И щеславието е едно подобно животно. И ако в ученика, който влиза в една окултна школа, има това животинско чувство, очакват го големи страдания. Той ще се сблъска с една действителност и хората, като видят неговите слабости, ще почнат да му се подиграват. И съвременните хора страдат. Повечето са невръстеници. Тази неврастения, която сега царува в света се дължи повече на човешкото щеславие. Някой бил търговец, работите му се разбъркват и той се тревожи. Как тъй да помислят хората, че е беден човек? И всички хора искат да бъдат такива, каквито не са. Религиозните хора и тях щеславието ги е направило такива, каквито не са. Щеславието е внесло лицемерието в религията. Лицемерието е родено от щеславието. Ще славният човек, за да покаже, че не е като другите хора, че е необикновен, той лицемери. Сега вие влизате в една окултна школа, дето светлината е толкова голяма, че всичките ваши недостатъци тъй ще изпъкнат отгоре, че вие ще останете като някоя попарена кокошка. Като ученици ще знаете, що е попарена кокошка. Няма да бъдете от мене попарени, а от тия бели братя, които са много добри. Който има щеславие, те могат да му оскубят задницата, тъй, че не ще може да си представи как е станало това. И тъй, щеславието ще си простите. Ако пък го много обичате, когато влезете в школата, ще го оставите отвънка като багаж. Гардероб има, ще платите за него, а щом свършите школата, ще си го вземете, може пак да си го турите. То за света е потребно... Но за школата абсолютно никаква потреба няма от него. И тъй, щеславието се проявява от учениците. За пример, почвате да питате, как мислите, аз успял ли съм в окулната школа? Той е чисто щеславие. Успял ли си? Той можем да узнаем още сега. Излез, дайте му цигулката, дайте му едно мъчно парче, хайде и свири го. Ако можеш да го свириш, успял си. Ама аз разбирам от музика. Можеш да разбираш теорията на музиката, но не знаеш да свириш. Понякога е по-хубаво да свириш, отколкото да знаеш само теорията. Хубаво е да знаеш и двете. И следователно, ако знаете да свирите, вие ще свирите. Поста някои питат, как мислите, дали сме освоили любовта? Аз сега много лесно мога да изпитам колко ви струва любовта. Някой казва... От любов мен ми гори сърцето, дай на този брат хиляда лева сега, въпросът е свършен, дай на този брат хиляда лева, тъй, не ведеш ли си главата надолу, въпросът е свършен. Той не знае да люби нищо повече. Още хиляда, още хиляда, и като се изпразни изпразничава му ще каже, е, какво ще остане заради мене? Ако искате да остане нещо заради вас, стойте отвънка. Ние искаме, като влезете в тази божествена школа, да имате празни каси, за да можем да туреме в тях. Ако влезете с пълни каси, какво ще турим? Ние не искаме хора с пълни киси. Светът търси пълни кесии, а ние търсим обратното. Ако вашите кесии са празни, елате, а ако са пълни, ще кажем, погрешили сте. И тъй от чувството на щеславието и на лицемерието ще се пазите, като от огън, защото освен, че няма нищо да ви предадат, но те ще ви смъкнат на този животински оровен, където знаят само да показват зъбите си. Двама души, като се срещнат, узъбеци. Внимавай, аз не съм от слабите герой, но съм голям герой. Така е и с кокошката. Като види някой вол, подскочи, хоп, то е славно чувство. Волът, като я бутне с рогата, свършва се с нея. Тя не разбира, тя мисли, че може да се бори с един вол, но за да се бориш с един вол, иска се знание. И тъй, в тази окултна школа, вие влизате да се научите как да се борите с рогата на вола, защото ще срещнете духове от черната ложа, у които има много знания. Знаете ли какви знания? Някой път белите брате ходят в техните школи да се учат. Синовете на този век са по-умни от синовете на светлината. И синовете на светлината трябва да се учат от синовете на тъмнината. Знание, принципи и двете школи са едни и същи, но едните прилагат знанието по един начин, а другите го прилагат по друг начин. Силите, които действат са едни и същи. Няма раздвояване, но важно е приложението. Едни сили може да се употребят по един начин, вляво, а други по друг начин, вдясно. Обаче, ние преспокойно може да почерпим поука. Може да научим нещо и от един черен брат, дори и от църквата. То е казано сега между четири стени. Ако го кажете отвънка, ще ви изключат от всяка църква. Разбирате ли? То и не е символ. Вие още не знаете происхода на черните брата, нали? И защо са черни? Защото те отидоха наляво, а другите надясно. Аз няма да обяснявам това. Човек има лява ръка, има и дясна ръка. Защо? Двете ръце не са ли на мястото си? За сега ние употребяваме нашата дясна ръка, но било е време, когато лявата ръка е била на работа. Има ли грех сега, че човек има една лява ръка и една дясна ръка? Няма. Тия ръце са точно на мястото си, само че в движението си посоката на лявата пътека минава през центъра на Земята, а на дясната през центъра на Слънцето. По това се различават. При единия начин вие ще следете в най-гъстата материя, в най-голямото противоречие на живота, ще имате да се борите, ще се намали светлината, а при другия ще минете от най-рядката материя, ще минете през центъра на Слънцето. Няма да се боите, ще има кой да ви предпази. В окултната школа любопитство не трябва да има. Там любопитство не се позволява. Любопитството е за света, само там любописто се позволява. Да имаш едно дълбоко желание да учиш, горещо желание да ти гори сърцето да, но простото любопитство не се позволява. Любопитството и то е родено още славието. И тъй ще имате горещо желание да учите. Но любописство, щеславие, лицемерие и други черти там, които са от животинско происхождение или са изостанали от нишите култури, тези качества не ни трябват. Сега вие можете да кажете – тия работи нас не са доказвани. Да, но вие още не знаете какви пертурбации прави щеславието вътре в човешкия организъм. Вие не знаете още последствията на лицемерието, какви пертурбации прави то в човешкото сърце. Вие още не знаете любопитството какво произвежда. Ако бихте знаели последствията, които се произвеждат от тях в организма, вие не бихте ги помирисали. Сега аз не искам да вляза в противоречие с вашите чувства. Религиозните си чувства ще ги държите на друго място. Сега аз говоря на ума ви, не на нищия, но на висшия ви Ще мислите и ще чувствате. Аз не говоря и на вашите сърца, нямам това за цел. Сърцата ви са за вас и за Бога, нали? На вас ви трябва светлина, трябва ви знание, а при това знание ще придобиете мъдростта. Щом придобиете тази мъдрост, вие ще знаете как да обработвате вашите сърца. Сега знаете този стих от Стария Завет. Сине мой, дай ми сърцето си. То е един вътрешен процес на битието, процес който в бъдеще ще се реализира. Той няма още обективно приложение, той има чисто субективно приложение, а за да се обработи и сърце, нам ни трябват знания, велики знания, ще кажа, за да може тия сили, които са вложени в нашето сърце, да ги приготвим за бъдещата култура. И сега, въобще, всички религии се занимават само с сърцето на човека. Всичките проповедници се стараят да произведат известни ефекти, заплашвания с пъкала, че има ад, че има страдания, но това са пръчици на деца. На един ученик, който влиза в окултната школа, ние не му показваме тояга, ние само казваме, ако вършите така, вие ще имате такива последствия. Понеже вие имате такъв организъм, с такива вещества, с такива съединения то ако поступите така, ето какви последствия ще се явят в организма. Ако ви е приятно, може да ги направите. Ученика ще знае причините и последствията. Хубаво ще получи своя организъм и своето сърце. И тъй, офсинца ви трябва да има едно горещо желание да се учите. И когато влизате в тази школа, ще се освободите по възможност от всичките възгледи. Какво сте чели в книгите, какво съм казал аз някога. Всичкото искам да го прекарате през вашия ум. Разбирате ли? И ще го прекарате. Знаете ли защо? Защото някой път вие може да прекарате моите думи през гъстата среда на вашия низ шум и тогава ще имате едни разбирания, а може да ги прекарате и през вашия шум, Тогава ще имате други разбирания. И всяко разбиране ще трябва да се приложи не в бъдеще, а сега. Но ще имате приложение. Ще правите опити, малки опити, от които ще съдим. Аз не ви казвам, че нямате приложение. Имате, но не тия окултни приложения. Вие ще имате едно специално приложение. В тази окултна школа ще имате начини, методи да коригирате някои ваши недъзи, които съществуват, които са остатъци от миналото. Сега някой път вие може да се басирате. Тъй е казал някой учен човек. Но онова, което е казано, ще се опита в тази школа, ще се подложи на опит. В нея всякога ще проверявате тия неща и ще съдите заказаното от резултатите, които може да получите. Ако нямате този разположение, ще се роди лицемерието и щеславието. После, слабост на всички ученици е, някой път ученикът мисли, че той знае повече от учителя си. Правилото в бялата окултна школа е – Ученикът никога не може да знае повече от учителя си. Той е закон на бялата окултна школа. Христос казва: Ученикът не е по-горен от учителя си. Почна ли той да мисли, че знае повече от учителя си, той е вляво. И почна ли учителят да мисли, че той не е като учениците си, и той е вляво. Единият употребява знанието за себе си, и другият употребява знанието за себе си. А в школата на Великото Всемирно Бяло Братство всичко се употребява за Царството Божие, за въдворяване Царството Божие на земята. А щом се въдвори Царството Божие на земята, тогава всички ученици и учители ще имат най-добрите условия да проявят своите знания и да създадат нещо по-хубаво в този свят. И после друго нещо искам. онези, които идват сега в школата... Ще опитват волята си. Убиди ще има, но щом влезете в школата, вие ще трябва да си подигнете високо, да забравите за един час всичките ваши обиди. Влезе някой, погледнат го накриво, той казва, този ми обиди. Не, не, ще упражните волята си. Ако вие не можете да потушите това ваше чувство, обидата, което е едно животинско чувство, вашата воля е слаба, няма да успеете. Вие ще хванете това чувство, обидата, като кредитор и ще му кажете, «Щом имаш добрината да ме чакаш един час отвънка, вън от приемната стая, и аз като изляза ще ти платя». Сега ние не искаме изведнъж да превърнете вашия живот, а само за един час да може да задържате едно ваше разположение вънка от вашата приемна стая. Може ли да го задържите за един час? Вие ще го задържите и за 2, 3, 4, 5 часа. Не можете ли да го задържите за един час, нищо не можете да направите. И когато влезете в една школа, ако не се съобразите с това, винаги, чрез закона на вношението, другите ще ви създават тие препятствия. Да кажем, между мъжете и жените стане някакъв спор. Идват обидени в школата. Но трябва да знаете, че като влезете в школата, вие не сте мъже и жени, тъй мъже и жени нямаме. Тук имаме ученици, отвънка вие сте мъже и жени, а тук сте всички души. Ние не признаваме мъже и жени, млади и стари. Ние признаваме само ученици, които искат да придобият божествено знание и да го употребят за растежа на своята душа. За напредване на Царството Божие на земята. Той признаваме. Сега ще кажете, той много пъти е казано. Пак ви го казвам, и който не вярва сега в тия мои думи, ние ще почнем с опити и ще се увери. Той трябва да го знаете. То не е заплашване. Но това са закони, които трябва да се пазят. Аз не казвам, че той място е школа. Не, това е едно ваше събрание. От тук вие ще влезете на друго място, а школата ние може да я преместваме и в другата стая, и в трета, и в четвърта, и в пета. Този салон не е окултна школа. Даже ако направим специално здание и то няма да е окултна школа, сега вие ще кажете, понеже затворихме вратата, образувахме вече школата. Ние можем 10 пъти да затворим вратата... Но това не е достатъчно. Аз гледам на мнозина от вас, вратата е все още отворена. Външната врата тук е затворена, но вратата на вашата къща е отворена и постоянно има влизане и излизане. Ще затворите вратата си и ще кажете, за един час ще ни чакате, сега сме заети, но след един час ние ще се върнем, ще бъдем на ваше разположение. Искам от вас... Първият опит да го направите, сега да можете, като дойдете в неделя в школата, да се борите. Борба се иска. Голяма борба се иска, но трябва да победите. Да не мислите, че като дойдете, ще измените и състояние изведнъж. Ние искаме да имате борба и в тази борба да победите. Някой казва да свършим, да пропъдим този дявол навънка. С този дявол ти си ял и пил в миналото, той ти е приятел. Приятел ти е, ще му кажеш. Приятелю, едно време ядохме и пихме, но аз разбрах, че яденето и пиенето развалят живота. Аз съм тръгнал в друг път, а ти, като мой приятел, можеш ли да тръгнеш с мене в този нов път? Не мога. Тогава ти ще ме почакаш за един час навънка, после пак ще си поговорим. Той като приятел ще ви послуша. И ще се научите. В окултната школа не се позволява да обиждате никого. Няма да му кажеш, ти си такъв, ти си онакъв. Не, не. Аз ще ви преведа следващия пример. Той е от епохата на християнството. Един от великите учители, запознат с окултизма, след като е преподавал дълго време на своите ученици тайните на той учение, изпратил ги в града да проповядват. Двама от тия ученици срещат двама езически жреци и когато ги виждат казват, е синове на лукава го, че да на дявола, сатани, които развръщавате света, те се приближават при тях със своите бастуни и им пукват главите. Учениците се връщат с пукнати глави, жреците отиват при учителя им, той излиза и ги пита, приятели, къде сте ходили? Как, приятели, защо? Преди един час бихме двама от вашите ученици. Много добре сте направили. Ученици ги наричам, защото те са чада на бялото братство. И когато архангел Михаил бил проводен за тялото на Моисея, не казал никаква злаобидна дума на дявола, а казал Господ да ти възбрани, а сега вие имате слабостта, някой път се наежите против дявола и по негов адрес казвате много работи. Не, не. Благородство се изисква, ще му кажеш, ти си един отличен работник, тъй разбираш, тъй вършиш. Той е убеден, вярва в своето и иска да ти убеди по един подруг. По трети, по четвърти начин дава ти доказателства. Всеки един лош дух, като дойде, казва ти, не бъди толкова глупав, в синца не могат да се подобрят. И той ти дава доказателства. Тогава ти се обеждаваш и казваш, прав си ти, обаче в бялото брасто има други доказателства и ние трябва да докажем, че е тъй. Школата абсолютно ще има хармония. Никой лош дух не може да ви смущава. Те знаят какъв е законът. И едните се учат, и другите се учат. Той е закон в околната наука. Що ми задат учениците навънка в света, има спор между тях а в школата учат ли се, няма никакъв спор. И зато и се казва за праведния Йов, че в съвета Господен дошъл и представителят на черното братство, и казал на Господа, «Ти обърнал ли си внимание на Йова как върви? Но тези работи ние ги знаем и зато и ги поставяме на тяхното място». Значи и той присъствал на този събор в школата и Господ му казва, «Ами ти обърнал ли си внимание на Йова?» Как прилагат и учение, Следователно, в школата няма никакъв спор между черни и бели братя, че той е чер, чер или бял брат. Те се обичат. В школата си обичат, но що света, интересите им не се съвпадат и работят всеки за своите интереси. Обичта си е обич. Ние ще докажем кой принцип е прав. И едните вярват, и другите вярват но вярата на едните се различава в много отношение от вярата на другите. като ученици на тази школа ще имате един широк възглед, а няма да бъдете тесногради. И черният брат, и той е един напреднал дух. Тие неща са реални. В школата ще мислите, че всичко света съществува, защото е необходимо, а онова, което е необходимо, полезно е за развоя на целия космос. И следователно, за да има знание в света, непременно трябва да има два процеса. И тъй, едни грънци се създават за почести, а други за безчестие. Ако ти направиш едно гарне, па се туриш помията в той гарне, а в другото гарне се туриш млякото, питам тия грънци, винователи са? Гърнето с помията е черният брат, а гарнето с млякото е белият. Кой е виноват? Гарнетата? Гарнетата ли са виновати? Не. А онзи, който употребява гарнетата, еднакво му е приятно, че има едно гарне за помия и едно за мляко. Те му са много полезни, че си туре помията и млякото. И двете му са еднакво нужни. Но щом нямаме нужда за помия, хвърляме гарнето и щом нямаме нужда за мляко, хвърляме и другото гарне и тогава оставаме без гарнета. И тъй, добри и лоши хора в живота, това са само идейни схващания при сегашния развой на човешкия живот. Сега, които от вас са писали върху предназначението на човешкия език да прочитат работите си. Втория път напишете нещо върху предназначението на сегашните пет чувства. Това ще бъде обща тема за всички, които могат да пишат. Как мислите, органът ли се е родил по-напред или чувството? Чувствата се явили по-напред. Следователно, всяко едно чувство съответства на известна идея. За сега човек е засегнал само петте полета, достигнал ли до полето на истината, значи, той е достигнал до най-низкото поле на Божествения свят. Трябват му още две чувства. Тогава онези от вас, които се наеха, нека напишат, например, пипането на кое свят съответства. Коса, обонянието, слуха, зрението, определете ги към кои светове, към кои полета спадат. Може да прочетете телософска окултна литература, да видите какво пишат и после изкажете и вашето разбиране. Какво мислите вие? Пишете вкратце, колкото се може по-кратко. Когато пишете върху тия теми, дали казваме без страх и без тъмнина. И при това не пишете много, понеже многото писане ще слави. Излишни думи не турейте, защото те са от лукава го, т.е. казано на окултен език. Излишните думи са от лявата страна, от школата на черното братство. Те обичат много да глаголят и всеки, който много говори, помага на черните братя. Който много говори и който никак не говори, и двамата помагат на черните братя. А който малко говори, но умно... Спомага на белите братя, малко значи, есенцията тя ни трябва. За пример ще кажете тъй, аз ви много обичам. Сега започвате какво говорят влюбените, Аз съм готов заради тебе това да направя, онова да направя. Нищо няма да извършиш. Аз ви обичам, опитайте ме, нищо повече. Аз ви обичам и всичко мога да направя заради вас, опитайте ме. Като опиташ, ще го познаеш. Сам аз мога да обичам. Аз трябва ли да се каже? Ще кажеш аз и ще разбираш той божественото себе си. Ти можеш да изоставиш азът, но в ума си подразбираш аз. На английски трябва да кажеш аз обичам, а на български можеш да кажеш само обичам те. На английски не можеш да кажеш без аз. Ще се стараете в школата да бъдете утривисти. И всякога езикът ви да изразява чувствата ви. Сега ние сме опитвали резултата, когато думите ви не изразяват вашите чувства. Всяка празна реч е една форма, в която вие ще дадете място на един лош да се всели вътре във вас. Затова всяка форма, която образувате, трябва да е пълна с нещо божествено. Празните думи изобщо всякога създават големи нещастия. Като произнесеш някоя празна дума, Резнете нещо в съсето и казваш, не трябваше да го кажа. Защо трябваше да пишете върху тая тема, за да се развивате, да се пробудива в вас съзнанието? Аз искам да ви убедя в едно нещо, че вие не сте такива простаци и невежи, каквито си мислите. Във вас има заложени много истина от миналото. И ако сте верен на себе си, като седнете и помислите, ще ви дойде някое вдъхновение. Вие ще кажете, духът ми го продиктува това. Като че духът има особено благоволение към вас, не се лъжете. Духът към всички има еднакво благоволение, но онова, което духът говори, ти не можеш да го възприемеш. Ще кажеш, духът не благоволява. Не, не, духът благоволява, но ти ще разкопаеш твоята почва, ще посееш нещо, ще го култивираш и духът ще благоволи. Та в Синца ви има заложени известни истини, които трябва да възраснат. има благородни мисли и качества от миналото. Тие качества и сега може да се създадат. И най-малкото усилие, което може да направите, е за ваша полза. В няколко беседи аз ще се спра и ще ви посоча в кои недъзи трябва да се пазите. Не, че те са ваши недъзи. Те са общи, на цялата бяла раса, но от тях трябва постоянно да се пазите. И след като можете да контролирате тия недъзи, тогава ще пристъпим към микроскопическите истини, към малките истини, с които ще почнем да правим своите наблюдения и своите опити. И тогава на всеки един от вас ще се дадат малки задачи, които трябва да разрешим и сами да проверим нещата. Но от сега ви предупреждавам да не очаквате отварянето на небето. Да не очаквате разрешаване на всички велики тайни на природата. Не, той може да го очаква други. Когато учителят се съблазнява от един ученик, който му дава голяма заплата, за да го учи, той не е на мястото си. В школа може да се яви един учител, може да му дават един, 2 или 10 милиона лева, за да преподава. Няма да му кажат нито една дума, но реши ли той да преподава за пари, въпросът с него е свършен. И в ума на човека влезали такава мисъл, изкусили се и той да придобие знанието, за да го използва за себе си и с него въпросът е свършен. Тъй абсолютно безкорисни ще бъдете. Първото правило. Ще бъдете искрени спрямо себе си. Няма да се лъжете. Мен можете да лъжете, но не искам себе си да лъжете, за и ще бъда много строг. Никога не лъжете себе си. Приложете този закон. Спрямо себе си да бъдете абсолютно верен, без никакво изключение. Ще признаете в себе си истината Тъй, както си е. Никакво изменение няма да правите, просто ще констатирате нещата Тъй, както са. Ни повече, ни по-малко. Верни на себе си. Това е първият закон в школата. Може ли да приложите този закон, за другите е лесно. С този закон се полага една основа, върху която може да се гради. Сега, защо често съм толкова строг? Съжалявам, че съм отворил тази школа. Да ви кажа една истина. Знаете ли защо? Когато дойда тук, изпитвам едно болезнено чувство. Тия набрали се ваши желания ми причиняват най-големите страдания. И сега аз трябва да правя усилия върху себе си, за да ви говоря. Аз да ви кажа истината. И ако не спазвате този правило, тогава ще ви оставя да учите, както знаете. Решил съм. Аз не искам в бъдеще да измъчвам себе си, нито пък ще позволя на моите ученици да ме измъчват. Две правила. Нито аз искам да се измъчвам, нито вие да ме измъчвате. Аз съм завършил своята еволюция. Няма какво да се измъчвам повече. Той, което знае, може да ви го предавам, но вашите мисли... И вашите преживявания се предават върху мен. Приемам всичките ви мисли и ги преживявам вътрешно в себе си. Пак аз не искам да преживявам вашите мисли. Ако вие сте грешници, аз нямам нищо общо с вашите грехове. Добрените ви бих ги понесал по-добре. Но да съдите в умовете си и да ми говорите, че това било, онова било, аз не искам да слушам. Душата си съм сит на укори и неблагодарности. Който е благодарен, добре, и който е неблагодарен, пак добре. Нищо общо нямам с това. И знаете ли защо? Аз служа на друг един закон. Ще ви говоря сега. Аз не искам по никой начин да огорча оногова, който живее в мен. Той не го позволявам. Онзи, който ми е учил, онзи, който живее в мене, върху него аз не искам да се хвърлят никакви окори. Аз мога всичко да нося, но заради него, щом дойде до Неговото име, аз съм готов да жертвам всичко. Ама след хиляди години дали ще се дадат условия, все едно, щом дойде до Неговото име, аз не позволявам. Та аз забелязвам всичко и ви казвам, в школата абсолютно не искам да ми критикувате, нито да се съмнявате. Опитвайте нещата. Казвал съм и друг път и пак ще кажа, ако съм увредил някого да дойде при мене без да ми критикува, аз ще му платя 10 пъти повече, отколкото струва, и да се свърши въпроса веднъж за всякога. Между вас и мен трябва да се разчистят всички въпроси, нищо повече. В бъдеще онзи, който не постъпи тъй, аз да ви кажа, ще обърна гръб. И няма да го погледна вече. То е правило в бялото братство. Защо? То е вътрешен закон. Онзи, който живее в нас, Господ, си има път, по който върви. И няма да ни чака. Слънцето изгрява, земята се върти и всяко нещо си върви по определения път. Ние не можем да изменим законите на битието. Ама аз той мисля, да, но Господ е мислил преди милиони години. Когато е създал света, и следователно, ние ще действаме тъй, както той е мислил и както той действа. Вие някой път искате да ме научите как да действам. Аз не действам от себе си, а вървя по Божиите пътища и искам и вие тъй да действате. Нито аз ще изменя Божиите закони, нито вие, нито ангелите, никое същество в света не е в състояние да измени по какъвто и да е начин божествените пътища. Те са неизменни. Може да си реагира, но да му се даде обратен път, то е невъзможно. Тогава вие ще се спънете сами. Ако искате да бъдете ученик, то е едно от правилата на тази школа. Школата се е образувала на няколко пъти в Европа, но се е затваряла за по-благоприятно време, понеже се явявали спорове. Няколко пъти се е отваряла и затваряла, и сега пак може да се затвори, но ако я затворя, тогава вие сами ще си преподавате. Втори път няма да преподавам вече. Затой искам да бъдете изправни в този момент, когато онези отгоре са решили и имат благоволението да ви преподават. Аз не говоря от свое име, имайте предвид. Говоря ви от името на всемирното бяло образство. Ако те са благоволили спрямо вас и вие бъдете верни спрямо тях, ще изучавате тие велики истини от тяхно гледаще. Упражнявайте ума си, всичко изпитвайте. Сега по моите думи не искам да разбирате, че говоря само спрямо някого индивидуално. Не, казвам от незнание, от невежество вие вършите неща, които не са позволени. И аз сега искам да ви дам първите правила, тъй както в музиката се дават. Най-първо, като дойде учителят, ще покаже как се държи цигулката хоризонтално. После ще поставя правилно лъка. И най-после ще вземете струната сол и ще карате дълго време по нея, докато се научите правилно да теглите лъка. Лъкът това е волята. Следто и ще почнете да изучавате тоновете, после позициите. И като научите позициите, ще изпълнявате известно парче. Сега вашият ум и вашето сърце могат само при едно такова правилно обучение да се развиват, само тогава може да схващате уния велики мисли, които Бог е създал. Само така ще се научите да мислите и да чувствате правилно. Наложете си воля, вие имате воля, в синца имате воля, но тази воля ще я турите в насока да работи за вашето усъвършенстване. Сега, за пример, не мислете, че ние нямаме закони, с които можем да се освобождаваме от едно или от друго. Имаме закони. Аз мога и по друг начин да се освободя от вашите мисли. Мога да се освободя. Аз ви правя тази бележка. Знаете ли защо? В мене има желание да не страдате. Аз не искам да ви създам излишни страдания в живота. Първото правило. Понеже вие имате доста страдания, не искам да ви създавам излишни такива. Ако тура една плоскост да отблъсквам вашите мисли назад, няма да се постигне целта. По-добре е в такъв случай да се затвори школата, отколкото постоянно да се вдигат скандали. Та първото правило ще хармонизирате мислите и чувствата си поне за един час. За един час не искам повече. Един час в неделята. Разбирате ли? седем дена по 24 часа, 168 часа. Ако то и не можете да направите, какво друго ще можете? От 168 часа седмично от вас се изисква само един час да го прекарате в хармония. Тъй като ученици трябва да го прекарате. Това не е много. Това е много малко време. Кой не може да си даде един час? И като вляза в класа, тук да се почувства една приятна атмосфера. Аз да съм доволен и вие да сте доволни. Ако вляза аз и съм недоволен и вие ще сте недоволни. Две недоволства раждат положително число и двете страни губят. И тогава всичките истини, които може да ви се кажат, ще имат обратен ефект. Сега ще кажете, кой ли е онози, който е обидил учителя? Мен никой не ме е обидил. Но ви казвам, в незнанието си вие имате тази слабост, че някой път вървите повече в лявата пътека, отколкото в дясната. Без да знаете, някой път вървите в ляво. Ще кажете, аз не знае. Да, но трябва да се научите. Вие като ученици трябва да знаете, в ли сте или вдясно, а не да чакате други да ви кажат, всеки ден търговецът трябва да знае какво печели и какво губи. Като прегледате втерите си, да знае, печалба ли има днес или загуба. Пък като дойде краят на годината, той ще даде общия сбор на печалбата и загубата. Всеки ден трябва да знаем вляво ли сме отишли повече или вдясно при Бога. Знаете ли това, вие печелите, ще оправите мислите си, понеже във вас има заложени много добри работи от миналото. Аз не ви намирам за неспособни, ами ви намирам за своенравни. Способни сте, но сте равни. А своенравието е едно качество на животните, то не е човешко качество. Той свое нравие е животинско качество. Всеки човек, в когото умът, сърцето и волята са почнали да работят правилно, той не може да бъде своен нравен. Той ще основава всичките свои действия, постъпки на един разумен закон, ще знае как трябва да постъпва. В тази школа не се позволява никакво свое нравие. Да сега вие сте способни, а вашето своло нравие и него ще оставите отвънка. Казвам ви сега някои отрицателни качества, а във втората лекция пък ще ви кажа и други. Сега ви казах четири отрицателни качества – щеславието, лицемерието, любопитството и своенравието. Те са животински качества. Те ви са потребни за света, но в школата нямате никаква потреба, абсолютно никаква потреба от тях. И като работи нашата школа вътре, в една година аз искам вече да се отличавате. Ще дойдем, ще се решим, ще турим началото, това е школа вече. Казва някой, покажи ни недостатъците, хубаво, ще ви покажа много работи. Като изчистите тия, тогава ще ви посоча още няколко отрицателни качества. Не сега, но следващия път. Дръжте тия отрицателни качества, не се борете с чеславието, но на мястото на нащеславието ще ви каже каква латурите. На мястото на своя нравето, на лицемерието, на любописото ще ви каже с какво да ги заместите. Тъй, защото искам да бъдете. Няма да кажа добри ученици, не знае каква дума да употребя сега. Изправни. Но в синца сте изправни. Примерни. В синца сте примерни. Аз ще кажа, аз ми наричам ученици на любовта. Разбирате ли? И следователно, като такива ученици на любовта, стоиме ви кръщавам. Ще постъпвате според закона на тази велика, божествена любов. Ще кажете: Аз съм ученик на любовта, мен ще славя не ми трябва, лицемерие не ми трябва, любописство не ми трябва, свое нравие не ми трябва. Сега тие четири качества ще ги пазите и тогава, като дойде някой от тях при вас, ще кажете: приятелю, аз съм ученик на любовта. Като заговорище славието, ще му кажеш Аз съм ученик на любовта. заговорили ли лицемерието, ще му кажеш Аз съм ученик на любовта. Заговори ли ще му кажеш Аз съм ученик на любовта. Тъй приятелски ще си говорите Аз съм ученик на любовта и ще спирате там. И като идват при вас, вие те им отговаряте. Те ще идват вие ще им казвате, ние сме ученици на любовта. Докато и те ще ви кажат един ден, и ние сме ученици на любовта. И въпросът ще се свърши. Победата ще бъде ваша. Това са живи същества, с които сте били свързани от минали съществувания, но като поступвате с закона на любовта, те ще кажат, понеже вие сте ученици на любовта, и ние ще станем ученици на любовта. Сега направих в мисълта си една малка бележка, за да не би да попаднете в заблуждение. Като казвам, че ще затворя школата, подразбирам, че ще говоря и ще проповядам със символи. По този начин няма да говоря. Школата, методът е друг, но този метод няма да го употребявам. Ще работим по стария метод. По стария път. С ще ходим, ще купаем, с работа ще орем, пътища ще правим. И те ще си върви. Сега, втория път, вярвам да ви намеря в 2 градуса погоре, горе Не сте под нулата. Вторият път искам да ви намеря при нулата. третият път при плюс 1, 2, 3 градуса и по 1 градус нагоре все ще прибавите. По-малко искам аз, не искам много. Сега аз ще ви поздравя с думите. Без страх, а вие ще отговорите. Без тъмнина. Тогава, като работите тъй, щом вляза, ще ви поздравявам без страх, а вие ще ми отговаряте без тъмнина. Тайна молитва